За своєю сутністю передбачає реагування. Щось погане сталося з Алісією, ймовірно, у її ранньому дитинстві, що спровокувало вбивчі пориви, які спливли на поверхню через багато років. Та хай там що це було, не кожна людина у світі візьме рушницю і вистрелить просто в обличчя Гебріела. Насправді більшість людей не змогли б, те, що Алісія так вчинила, вказує на певні порушення у її внутрішньому світі. Саме тому мені важливо було зрозуміти, як минало її життя в цьому будинку, дізнатися, що саме сталося, що сформувало її та зробило з неї ту, ким вона є, людину здатну вбити. Я зайшов далі, блукаючи зарослим садом. Крізь бур'яни і дикі квіти, що гойдалися від вітру. Я йшов уздовж стіни будинку. Позаду росла величезна плакуча верба. Гарне дерево, величне, з довгими голими гілками, що тяглися до землі. Я уявив, як Алісія маленькою гралася під вербою у таємничому магічному світі під гілками. Я всміхнувся. І потім раптом стривожився. Я відчув, як на мене дивляться чиїсь очі. Я підвів погляд. З вікна нагорі визирало обличчя. Бридке обличчя старої жінки притиснуте до скла. Вона дивилася просто на мене. Мене накрило хвилею дивного, незрозумілого тремтіння від страху. Я не чув кроків позаду, поки не було вже запізно. Важкий удар, глухий звук і біль пронизав мою потилицю, і навкруги все потемніло. Розділ 16. Я отямився на твердій холодній землі, лежачи на спині. Перше, що я відчув, був біль. Голова розколювалася, пульсувала, ніби мій череп розітнули. Я простягнув руку і обережно торкнувся потилиці. Крові немає, сказав голос. Але завтра буде чималий синець, не кажучи вже про головний біль. Я підвів очі і уперше побачив пола Роуза. Він стояв наді мною, тримаючи бейсбольну битку. Був приблизно мого віку, але вищий і через це більший. Мав дитяче обличчя і рудий чуб. Копицею такого ж кольору, як у Алісії. Від нього пахло віскі. Я спробував підвестися, але мені це не зовсім вдалося. «Краще полеж, прийди до тями». Гадаю, у мене струз мозгу. «Можливо». «Якого біса ти це зробив?» «А чого ти чекав, друже? Я подумав, що ти злодій». «Що ж, я не злодій». «Я вже знаю! Я подивився у твоєму гаманці! Ти психотерапевт!» Він дістав із задній кишені мій гаманець і кинув на мене. Гаманець упав мені на груди. Я взяв його. «Я бачив твоє посвідчення!» – сказав він. «Ти з тієї лікарні Гроу?» Я кивнув. І від цього руху в голові запульсувало. «Так!» «Тоді ти знаєш, хто я!» «Двоюрідний брат Алісії?» «Пол Роуз!» Він простягнув руку. «Тримайся! Допоможу тобі підвестися!» Він, навдивовижу, легко підняв мене на ноги. Він був сильним. Мене похитувало. «Ти міг мене вбити!» пробурмотів я. Пол знизав плечима. «Ти міг бути озброєним!» «Ти вдерся на чужу територію! Чого ти очікував? Чому ти тут?» «Я прийшов до тебе!» «Скривився я від болю. Краще б не приходив!» «Ходімо! Тобі треба сісти!» Мені так сильно боліло, що я не міг зробити нічого іншого, ніж іти туди, куди він мене вів. У голові пульсувало з кожним кроком. Ми зайшли до будинку через задні двері». Усередині будинок був такий же напіврозвалений, як і зовні. Стіни на кухні були вкриті жовтогарячим геометричним візерунком, який уже років 40 тому вийшов з моди. Шпалери клаптями звисали зі стін, скручені і потемнілі, мов обпалені вогнем. У кутках біля стелі у павутині висіли засохлі комахи. Шар пилу на підлозі був такий товстий, що скидався на брудний килим. А від стійкого смороду котячої сечі мене нудило. Я нарахував щонайменше п'ятьох котів на кухні, які спали на стільцях і поверхнях. На підлозі стояли розгорнуті поліетиленові пакети, повні смердючих котячих консервів. «Сідай!» – сказав він. «Я заварю чаю!» Пол обпер бейсбольну битку об стіну біля дверей. Я не зводив з неї очей. Поряд із ним я не почувався в безпеці. Пол простягнув мені чай у потрісканій чашці. «Випий це!» – промовив він. «У тебе є якісь знеболювальні?» «Десь був аспірин, треба подивитися». «Ось!» – він підняв пляшку віскі. «Це допоможе!» Він налив трохи віскі у кружку. Я зробив ковток. Гаряче, солодке і міцне. Запала пауза. Поки Пол пив свій чай і дивився на мене, я згадав про Алісію та її пронизливий погляд. «Як вона?» – згодом запитав він. І продовжив перш ніж я встиг відповісти. «Я давно її не бачив, не так легко вибратися». «Мама погано почувається, не хочу залишати її на самоті». «Зрозуміло. Коли ти востаннє бачився з Алісією?» «О, кілька років тому. Ми втратили зв'язок. Я був на їхньому весіллі і потім бачив її ще кілька разів. Але, мені здається, Гебріел був доволі владний. Хай там як вона перестала дзвонити, коли вони одружилися» не приїздила в гості. Якщо чесно, мамі було дуже боляче. Я мовчав. Я ледве міг думати через пульсацію в моїй голові. Я відчував, що він дивиться на мене. «Отже, чому ти приїхав до мене?» – запитав він. «Лише кілька питань. Я хотів розпитати тебе про Алісію, про її дитинство». Пол кивнув і налив іще трохи віскі у свою чашку. Тепер він здавався спокійнішим. Віскі вплинуло також і на мене. Притупило біль, і я став краще думати. «Не відволікайся», – сказав я собі. «Збери факти, а потім забирайся звідси до дідькової мами». «Виросли разом?» Пол кивнув. «Ми з мамою переїхали сюди, коли помер тато». Мені було вісім чи дев'ять. Гадаю, це мало бути тимчасово, але потім мати Алісії загинула в аварії. Тому мама лишилася, щоб піклуватися про Алісію і дядька Вернона. Вернон Роуз – батько Алісії? Саме так. А кілька років тому Вернон помер? Так, багато років тому, Пол супився. Він наклав на себе руки, повісився. Нагорі, горищі, я знайшов тіло. Це, мабуть, було жахливо. Ага, було важко, здебільшого для Алісії. До речі, саме тоді я востаннє бачив її. На похоронах дядька Вернона. Вона була в жахливому стані. Пол підвівся. «Хочеш іще випити?» Я спробував відмовитися, але він продовжував говорити і налив іще віскі. «Я ніколи в це не вірив, знаєш, що вона вбила Гебріела. У цьому для мене немає жодного сенсу». «Чому?» «Ну, вона зовсім не така, не жорстока людина». «Зараз саме така», – подумав я, але нічого не сказав. Пол пригубив віскі. «Вона досі не розмовляє?» «Так, досі не розмовляє». «Це якесь безглуздя. Усе. Знаєш, я думаю, вона...» Нас перервав важкий, сильний стукіт на поверх вище. Потім почувся приглушений жіночий голос. Слів було не розібрати. Пол вскочив на ноги. «Секунду!» – сказав він і вийшов. Швидко піднявся сходами і гукнув. «Усе гаразд, мама?» У відповідь щось пробубоніле, я не зміг розібрати, що саме. Що? А, добре, почекай хвилинку. Голос у пола був тривожний. Він глянув на мене з другого боку коридору, насупивши брови, і кивнув. Вона хоче, щоб ти піднявся. 17. Уже твердіше стоючи на ногах, але досі відчуваючи запаморочення, я пішов слідом за полом, який гучно тупотів по запилених сходах. Лідія Роуз чекала на горі. Я впізнав похмуре обличчя з вікна. У неї було довге біле волосся, що оплело плечі, мов павутина. Вона мала зайву вагу. Набрякла шия, товсті руки, масивні ноги, ніби стовбури дерев. Жінка важко спиралася на ціпок, який згинався під її вагою, і здавалося, міг будь-якої миті зламатися. Хто він такий? Хто він такий? Її пронизливе питання було адресоване полу, хоча жінка незмигно дивилася на мене. Знову цей напружений погляд. Як у Алісії. Пол упівголоса заговорив Мамо, не хвилюйся, це психотерапевт Алісії. Ось і все. З лікарні. Він приїхав поговорити зі мною. З тобою? Чому це він хоче говорити з тобою? Що ти накоїв? Він лише хоче дізнатися трохи про Алісію. Це журналіст! Довбаний ти придурок. Вона зірвалася на крик. «Вижени його! Він не журналіст, я бачив його посвідчення, ясно? Будь ласка, мамо, ходімо. Давай вкладемо тебе в ліжко!» Щось бурмочуче підніс, вона дозволила провести себе до спальні. Пол кивнув до мене, щоб я йшов за ними. Лідія глухо завалилася на ліжко. Воно затремтіло, поглинаючи її вагу. Пол поправив її подушки. Старезний кіт спав у неї в ногах. Це був найпотворніший з котів, яких я колись бачив. Зранений відбійок, де-не-де-лисий, одне вухо відкушене. Він муркотів у вісні. Я розвернувся. У кімнаті було повно мотлоху, стоси старих журналів і пожовклих газет, купи старого одягу. Біля стіни стояв балон з киснем а на столику біля ліжка – коробка від торта, напхана ліками. Я постійно відчував на собі ворожий погляд Лідії. В її очах було божевілля, це точно. «Чого він хоче?» – запитала вона. Її очі збуджено рухалися угору й униз, наче вона оцінювала мене. «Хто це?» «Я щойно сказав тобі, мамо!» Він хоче дізнатися трохи про Алісію. Це допоможе її лікувати. Він її психотерапевт. Лідія коротко пояснила, що вона думає про психотерапевтів. Повернула голову, прочистила горло і плюнула на підлогу переді мною. Пол застогнав. Мамо, будь ласка. Замовкни, Лідія глянула на мене. «Алісія не заслуговує бути в лікарні!» «Ні?» – перепитав я. «А де вона має бути?» «А як ти думаєш?» «У в'язниці!» Лідія презирливо дивилася на мене. «Хочеш почути про Алісію? Я розкажу тобі про неї. Вона – маленьке стерво. Завжди ним була, навіть у дитинстві». Я слухав і відчував, як у голові пульсує. Лідія провадила далі гніваючись дедалі більше. «Мій бідолашний брат Вернон, він так і не зміг оговтатися після смерті Єви. Я піклувалася про нього, я піклувалася про Алісію. А вона хіба була вдячна?» Вочевидь, відповідь не була потрібна. Жінка на неї не чекала. «Знаєш, як Алісія відплатила мені? За всю мою доброту? Знаєш, що вона зробила зі мною?» «Мамо, будь ласка!» «Стулипельку, поле!» Лідія повернулася до мене. Я був здивований, скільки люті було в її голосі. «Те стерво намалювало мене!» «Алісія намалювала мене без мого відома чи дозволу!» «Я пішла на її виставку і побачила картину. Вона висіла там!» «Мерзенне, огидне, безсоромне посміховисько!» Жінка тремтіла від гніву, а Пол мав стурбований вигляд. Він сумно зиркнув на мене. «Мабуть, краще тобі піти, друже. Мамі не можна хвилюватися». Я кивнув. Лідія Роуз була нездорова, жодних сумнівів. Я був більш ніж щасливий втекти звідти. Вийшовши з будинку, я попрямував до станції з опухлою головою і гострим головним болем. «Чорт забирай, я лише змарнував час». Я нічого не дізнався, окрім того, що тепер було очевидним, чому Алісія вибралася з того будинку так швидко, як могла. Це нагадало мені власну втечу з дому, у 18 років, втечу від батька. Було занадто очевидно, від кого тікала Алісія. Від Лідії Роуз. Я подумав про картину, яку мисткиня намалювала з Лідії. Безсоромне посміховисько, як та сказала. Що ж, настав час сходити до галереї Алісії і дізнатися, чому та картина так засмутила її тітку. Я покидав Кембридж, і остання моя думка була про Пола. Мені було шкода чоловіка, йому доводилося жити з цією жахливою жінкою, бути її рабом. Це було самотнє життя, не думаю, щоб у нього було багато друзів. Або дівчина. Насправді я не здивуюся, якщо він досі не займаний. Попри його габарити, у Полові було щось недорозвинуте, щось порушене. Я відчув миттєву, сильну неприязнь до Лідії, мабуть тому, що вона нагадала мені мого батька. Я міг би скінчити, як Пол, якби залишився в тому домі, якби залишився зі своїми батьками в Суреї. На побігеньках у божевільного чоловіка. Дорогою до Лондона я відчував пригніченість. Був сумний, втомлений, готовий заплакати. Я не міг сказати, чи відчуваю сум пола, чи свій власний. Розділ 18. Коли я повернувся, Кетті вдома не було. Я відкрив її ноутбук і спробував зайти у пошту, але марно. Вона вийшла зі своєї електронної скриньки. Я мусив змиритися з думкою, що Кеті може ніколи більше не повторити своєї помилки, чи продовжу я перевіряти її до посиніння, божеволіти, доводити себе до сказу. Я мав достатньо самоіронії, щоб зауважити збіг. Я став ревнивим чоловіком тоді, коли дружина репетирувала роль дездемони в Оттелло. Того вечора, прочитавши листи, я мав одразу переслати їх на свою скриньку. Тоді в мене були б справжні фізичні докази. Це була моя помилка. Хай там як, я почав згадувати, що побачив спочатку. Чи можна вірити моїм спогадам? Зрештою, я був під кайфом. Може, я неправильно зрозумів те, що прочитав. Я усвідомив, що вигадую хімерні теорії, щоб довести невинуватість Кеті. Можливо, це була лише акторська вправа. Вона вживалася в героїню, готуючись до Отелло. Репетируючи всіх моїх синів, вона шість тижнів працювала над американським акцентом. Примітка «Всі мої сини» – драма американського драматурга Артура Міллера. Можливо, щось подібне відбувалося і зараз, попри те, що підписано листи було іменем Кеті не Дездемони. Якби мені вдалося уявити все це, а потім забути, як забуваєш сни, я міг би прокинутися і все б зникло. Натомість я був у пастці нескінчених страшних снів про недовіру, підозру, параною, Хоча зовні мало що змінилося. Ми досі ходили на прогулянки разом у неділю. Ми нагадували будь-яке звичайне подружжя, що прогулюється парком. Можливо, ми мовчали довше, ніж зазвичай, але це здавалося доволі зручним. Проте у повній тиші в моїй голові тривав гарячковий монолог. «Я мільйон разів питав себе, чому вона це зробила? Як вона могла? Навіщо казати, що кохаєш, виходити за мене заміж, трахатися зі мною і спати в одному ліжку, а потім брехати мені в лице, продовжувати брехати рік за роком? Як довго це триває? Вона кохає того чоловіка? Вона збирається покинути мене заради нього?» Я кілька разів перевірив її мобільний, поки вона була в душі, шукаючи повідомлення, але нічого не знайшов. Якби Кеті отримала якісь повідомлення, що могли її викрити, вона б видалила їх. Моя дружина точно не була дурною, лише іноді неуважною. Цілком можливо, що я міг ніколи не дізнатися правди. Я міг ніколи не дізнатися... Певною мірою я сподівався, що не дізнаюся. Кеті скосо подивилася на мене, коли ми сіли на диван. «З тобою все гаразд?» «Про що ти?» «Не знаю. Який стимлявий?» «Сьогодні?» «Не лише сьогодні. Останнім часом?» Я відвів очі. «Це робота. Багато чого на думці». Кеті кивнула. Співчутливо стиснула мою руку. Вона була хорошою актрисою. Я майже повірив, що їй було не все одно. «Як твої репетиції?» – запитав я. «Краще. У Тоні з'явилося кілька вдалих ідей. Щоб передивитися їх, ми наступного тижня працюватимемо допізна». «Ясно». Я більше не вірив жодному її слову. Я аналізував кожне речення, як робив зазвичай зі своїми пацієнтами. Я шукав підтекст, читав рядків у пошуках невербальних підказок, ледве помітних змін інтонації, ухильних відповідей, упущень, брехні. «Як справи у Тоні?» – запитав я. «Нормально», – відповіла вона, знизавши плечима, ніби зазначаючи, що їй байдуже. «Я не повірив у це. Вона боготворила Тоні, свого режисера, і завжди про нього говорила. Принаймні раніше, останнім часом вона не так часто згадувала його. Вони розмовляли про п'єси, акторство, театр, світ поза межами мого пізнання. Я багато чув про Тоні, але бачив його мехцем лише раз, коли зустрічав Кеті після репетиції». Мені здалося дивним, що Кеті нас не познайомила. Тоні був одружений з актрисою. Я відчував, що моя дружина не любить її. Можливо, його дружина ревнувала через їхні стосунки, як і я. Я запропонував у чотирьох повечеряти, але Кеті не дуже зацікавила ця думка. Іноді я думав, що вона намагається тримати нас нарізно. Я спостерігав, як Кеті відкриває свій ноутбук. Вона відвернула екран від мене, набираючи щось на клавіатурі. Я чув звук її пальців на клавішах. Кому вона писала? «Тоні?» «Що ти робиш?» – позіхаючи запитав я. «Пишу імейл своїй двоюрідній сестрі. Вона зараз у Сідниї». «Правда? Передавай їй мої вітання». Передам. Кеті ще трохи посиділа за ноутбуком, потім припинила друкувати і відклала його вбік. Я піду в душ. Добре, кивнув я. Вона радісно всміхнулася до мене. Веселіше, коханий, з тобою точно все гаразд. Я всміхнувся і кивнув. Вона підвелася і вийшла з кімнати. Я зачекав, доки не почув, як зачинилися двері в ванної кімнати і долинув звук води. Тоді посунувся на те місце, де сиділа Кеті, і потягнувся до ноутбука. Відкриваючи його, мої пальці тремтіли. Я відкрив браузер і зайшов на її пошту. Але вона вийшла зі свого аккаунту. Я роздратовано відкинув ноутбук. «Колись це має припинитися, – подумав я. – Так можна з глузду з'їхати. Чи я вже з божеволів?» Я збирався лягти. Відкидав ковдру, коли до спальні увійшла Кеті, чистячи зуби. «Забула тобі сказати. Наступного тижня до Лондона повертається Ніколь». «Ніколь?» «Пам'ятаєш її? Ми були в неї на прощальній вечірці». «А, точно!» Я думав, вона переїхала до Нью-Йорка. Переїхала, а тепер повертається. Пауза. Вона хоче зустрітися зі мною у четвер. У четвер ввечері після репетиції. Не знаю, що викликало мою підозру. Те, як Кеті дивилася в моєму напрямку, але уникала прямого зорового контакту. Я відчував, що вона бреше. Однак нічого не відповів. Вона також нічого не сказала і зникла у дверях. Я чув, як у ванній кімнаті вона спльовує зубну пасту і полоща рота. Можливо, в цьому нічого й не було. Можливо, це було абсолютно невинно, і Кеті справді збиралася зустрітися з Ніколь у четвер. Можливо. Був лише один спосіб дізнатися. Розділ 19 Цього разу біля галереї Алісії черги не було. Шість років тому я приходив сюди побачити Олкесту. У вітрині тепер стояло фото іншого художника, і, попри його ймовірний талант, йому бракувало слави Алісії та, як результат, здатності заманювати натовп. Зайшовши до галереї, я здригнувся. Усередині було навіть холодніше, ніж на вулиці. Не лише температура була низькою, а й атмосфера навкруги холодила. Відчувався запах сталевих балок і голої бетонної підлоги. «Якось мертво», – подумав я. «Порожньо». Директор галереї сидів за своїм столом. Коли я наблизився, він підвівся. Жану Феліксу Мартіну було трохи за сорок. Це був гарний чоловік з чорними очима і чорним волоссям в обтислій футболці з червоним черепом на ній. Я сказав йому, хто я і чому прийшов. На мій подив він абсолютно радісно погодився поговорити про Алісію. У нього був акцент, тому я спитав, чи він француз. «Родом я з Парижа!» Але в Англії ще із часів студентства. О, років двадцять щонайменше. Зараз я вважаю себе більше англійцем. Він усміхнувся і жестом запросив мене до підсобки. Ходімо, вип'ємо кави. Дякую. Жан Фелікс завів мене до кімнати, яка по суті була коміркою, заповненою картинами. Як там Алісія? – запитав він користуючись складною на вигляд кавовою машиною. «Досі не заговорила?» «Ні», – похитав я головою. Він кивнув і зітхнув. «Так сумно! Ви не проти присісти? Що ви хочете дізнатися? Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти!» Жан-Фелікс криво посміхнувся до мене, на обличчі читалася цікавість. Хоча я не зовсім розумію, чому ви прийшли саме до мене. Ви з Алісією були близькі, так? Окрім ваших професійних стосунків. Хто вам таке сказав? Брат Гебріела, Макс Беренсон. Він порадив мені поговорити з вами. Жан Фелікс закотив очі. О, то ви бачилися з Максом? Який зануда! Він промовив це з такою зневагою, що я не стримався і засміявся. «Ви знайомі з Максом Беренсоном?» «Достатньо добре. Більше, ніж мені хотілося б». Жан Фелікс передав мені маленьку чашку кави. «Ми з Алісією були близькі. Дуже близькі. Ми познайомилися багато років тому, задовго до того, як вона зустріла Гебріела». «Я цього не знав». «О, так, ми разом навчалися у школі мистецтв, а після випуску разом фарбували». «Ви маєте на увазі співпрацювали?» «Ну, не зовсім», – засміявся Жан Фелікс. «Ми розфарбовували стіни, як маляри». Я всміхнувся. «О, зрозуміло. Виявилося, що я краще розфарбовую стіни, ніж малюю картини». Тому я здався приблизно тоді, коли роботи Алісії справді починали здобувати популярність. А коли я почав керувати цим місцем, мені здалося логічним виставити картини подруги. Це був дуже природний, органічний процес. Так, це справді так звучить. А як щодо Гебріала? А що з ним? Я відчув, Жан Фелікс наїжачився. Його захисна реакція засвідчила, що над цим варто попрацювати. «Ну, мені цікаво, як він вписувався у цю динаміку. Напевно, ви достатньо добре його знали?» «Не зовсім». «Ні?» «Ні». Жан-Фелікс на якусь мить завагався. Гебріел не знаходив часу, щоб познайомитися зі мною ближче. Він був дуже зациклений на собі». Звучить так, мов би він вам не подобався. Не дуже. Не думаю, що і я йому подобався. Насправді я знаю, що не подобався. Чому? Гадки не маю. Ви не думаєте, що він, можливо, ревнував до ваших стосунків з Алісією? Жан-Фелікс зробив ковток кави і кивнув. Так, так, можливо. Може, він вбачав у вас загрозу? «Це ви мені скажіть. Схоже, ви знаєте всі відповіді». Я зрозумів натяк. Більше я не тиснув, а натомість спробував інший підхід. «Здається, ви бачилися з Алісією за кілька днів до вбивства?» «Так, я приходив до неї додому. Можете трохи розповісти про той візит?» «Що ж?» У неї наближалася виставка, і вона трохи не встигала з картинами. Алісія була небезпідставно стурбованою. Ви не бачили якісь її нові роботи? Ні, вона цілу вічність відкладала зустріч зі мною. Я подумав, що краще сам навідаюся до неї. Очікував, що вона буде в студії у кінці саду, але її там не було. Ні? «Ні, я знайшов її в будинку». «Як ви туди зайшли?» Жан-Фелікс був здивований моїм питанням. «Що?» «Можу зауважити, що він швидко обдумував щось, а потім кивнув. «О, я зрозумів, про що ви», – сказав він. «Що ж, з вулиці до майстерні є ворота. Зазвичай вони не зачинені». «А із саду я зайшов до кухні через задні двері, які також не були замкнені». Він посміхнувся. «Знаєте, ви більше скидаєтеся на детектива, ніж на психіатра». «Я психотерапевт. Є різниця?» «Я просто намагаюся зрозуміти психічний стан Алісії. Як би ви описали її настрій?» Жан-Фелікс знизав плечима. «Вона була нормальною» трохи знервованою через картини. І це все? Не схоже було, що вона збирається за кілька днів застрелити свого чоловіка, якщо ви про це. Він допив каву і зам'явся, коли йому в голову блиснула думка. «Бажаєте подивитися деякі її картини?» Не чекаючи на відповідь, Жан Фелікс підвівся і пішов до дверей, запрошуючи мене йти слідом. «Ходімо!» 20. Я попрямував за Жаном Феліксом до сховища. Він підійшов до великої шафи, витягнув один стелаж і підняв три картини, загорнуті в покривала. Дістав їх і обережно розгорнув кожну. Потім відійшов та урочисто презентував мені першу картину. Вуаля! Я подивився на неї. Картина була така ж фотореалістична, як і решта робіт Алісії. Це було майже фотографічне відтворення автомобільної аварії, у якій загинула її мати. У потрощеній машині зображено тіло жінки, яка лежала на кермі. Вона була закривавлена і, вочевидь, мертва. Її безсмертна душа виходила з тіла великим птахом із жовтими крилами, що злітав до неба. «Хіба це не дивовижно?» – промовив Жан-Фелікс, дивлячись на картину. «Усі ці жовті, червоні і зелені кольори, я можу в них заблукати. Вони такі життєрадісні!» Не таке слово я обрав би. Можливо, тривожні. Я не знав, як саме почувався. «Я перейшов до іншої картини. Ісус на Христі. Чи ні?» Це Гебріел, зауважив Жан Фелікс, абсолютна схожість! Це був Гебріел, але зображений Ісусом розіп'ятим висячим на хресті. Кров сочилася з його ран, а на голові був терновий вінець. Його погляд не був опущений, очі дивилися просто з картини незворушно, роздираючи душу, безсоромно докоряючи. Здавалося, «Ці очі спалюють мене зсередини. Я уважніше придивився до картини. До тіла Гєбріала був прив'язаний недоладний предмет. Рушниця!» «Із цієї зброї його було вбито?» Жан-Фелікс кивнув. «Так, гадаю, вона належала йому. І картина була намальована до вбивства? За місяць чи більше?» «Це показує вам, що було в Алісі на думці, чи не так?» Жан-Фелікс підійшов до третьої картини. Полотно було більше за інші. «Це одна з найгеніальніших. Відійдіть подалі, щоб краще роздивитися». Я послухався і відступив на кілька кроків. Потім озернувся і подивився на картину. Глянувши на неї, я мимоволі засміявся. На картині була зображена тітка Алісії – Лідія Роуз. І стало очевидно, чому це полотно так її засмутило. Оголена Лідія розвалилася на крихітному ліжку. Воно прогиналося під її вагою. Жінка була неймовірно, жахливо товстою. Її плоть текла з ліжка на підлогу і поширювалася кімнатою, спадаючи складками, наче хвилі сірого крему. «Господи!» – промовив я. – «Це жорстоко!» «Як на мене це досить мило!» Жан-Фелікс із цікавістю подивився на мене. «Ви знаєте Лідію?» «Так, я їздив до неї!» «Зрозуміло!» – сказав він, посміхаючись. «Ви підготувалися! Я ніколи не бачив Лідію. Алісія ненавиділа її. Ви ж знаєте!» «Так!» Відповів я, пильно вдивляючись у полотно. «Так, я бачу це!» Жан-Фелікс почав обережно загортати картини. «А Алкеста?» – згадав я. «Можна мені її побачити?» «Звичайно!» «Ідіть за мною!» Жан-Фелікс провів мене вузьким коридором у кінець галереї. Там єдина на стіні висіла Алкеста. Вона була такою ж гарною і таємничою, якою я її пам'ятав. Оголена Алісія у студії перед чистим полотном малює криваво-червоним пензлем. Я спробував вивчити вираз обличчя Алісії, але мені знову не вдалося його розшифрувати. Її неможливо прочитати. У цьому й суть. Це відмова від коментарів. Ця картина про мовчання. Не впевнений, чи розумію, про що ви. Що ж, в основі будь-якого мистецтва лежить таємниця. Мовчання Алісії – це її секрет, її таїнство у релігійному сенсі. Саме тому вона назвала картину Алкеста. Ви читали цю трагедію? Еврипіда. Жан Фелікс зацікавлено глянув на мене. Прочитайте, тоді ви зрозумієте. Я кивнув, а тоді помітив у картині те, чого раніше не бачив. Я нахилився, щоб роздивитися уважніше. На задньому плані на столі стояла ваза з фруктами, яблуками і грушами. І на червоних яблуках було кілька маленьких білих цяток. Білі слизькі цятки повзали навколо фруктів і заповзали всередину. Я вказав на них. А це... «Личинки?» Жан-Фелікс кивнув. Так. Приголомшливо. Цікаво, що це означає. Це дивовижно, шедевр, справді. Жан-Фелікс зітхнув і подивився на мене. Він заговорив упівголоса, немов Алісія могла нас почути. Шкода, що ви не знали її тоді. Вона найцікавіша особистість з усіх, кого я бачив. Більшість людей не живі, знаєте, насправді ні, вони проживають своє життя наче лунатики. А от Алісія була надзвичайно живою. Важко було звести з неї погляд. Жан-Фелікс знову подивився на картину і на оголене тіло Алісії. Така гарна! Я також поглянув на тіло Алісії. Але там, де Жан-Фелікс бачив роду, я бачив лише біль. Я бачив шрами і рани, які вона завдала сама собі. «Вона колись розповідала вам про спробу самогубства?» Я кинув наживку, і Жан Фелікс проковтнув її. «О, то ви про це знаєте?» «Так, звичайно». «Після смерті її батька?» «У неї здали нерви», – кивнув він. «Правда в тому, що Алісія була у величезній задниці». Не як митець, а як людина, вона була надзвичайно вразлива. Коли її батько повісився, це було для неї занадто. Вона не могла з цим змиритися. Мабуть, вона його дуже любила. Жан-Фелікс придушено засміявся. Він подивився на мене, нібито я божевільний. «Про що ви говорите?» «Прошу?» «Алісія не любила його. Вона ненавиділа свого батька». Вона зневажала його. Я був шокований цими словами. Алісія вам казала про це? Звичайно, вона ненавиділа його ще з дитинства, відколи її мама померла. Але тоді чому вона намагалася скоїти самогубство після його смерті? Якщо це була не туга, то що? Жан-Фелікс знизав плечима. «Можливо, почуття провини? Хто зна?» Я подумав, що він про щось замовчує. Щось не складалося, щось було не так. Задзвонив його телефон. «Вибачте, я на хвилинку», – перепросив Жан Фелікс. Він відвернувся від мене, щоб відповісти на дзвінок. На іншому кінці почувся жіночий голос. Вони трохи поговорили і домовилися про зустріч – «Я тобі передзвоню, Люба», – сказав він і поклав слухавку. Жан-Фелікс розвернувся до мене. «Вибачте, усе гаразд. Ваша дівчина?» Він посміхнувся. «Просто подруга. У мене багато друзів». «Хто б сумнівався», – подумав я. «Я відчув невелику хвилю неприязні та не знав чому». Коли він проводжав мене до виходу, я поставив йому останнє запитання. «Ще одне! Алісія колись згадувала про лікаря». «Лікаря?» «Очевидно, що її оглядав лікар тоді, коли вона спробувала накласти на себе руки. Я намагаюся знайти його». Гм, насупився Жан-Фелікс. «Можливо, був один». «Ви можете пригадати його ім'я?» Він на мить задумався і похитав головою. «Вибачте, ні, чесно, не можу». «Що ж, якщо згадаєте, повідомите мене?» «Звісно, але я сумніваюся». Він подивився на мене і завагався. «Хочете пораду?» «З радістю послухаю». «Якщо ви справді бажаєте, щоб Алісія заговорила, дайте їй фарби і пензлі». Дозвольте їй малювати. Це єдиний спосіб, у який вона говоритиме з вами. Через мистецтво. Цікава думка. Ви дуже допомогли. Дякую, містере Мартін. Звіть мене Жан Фелікс. І коли побачите Алісію, скажіть, що я її люблю. Він усміхнувся, і я знову відчув легко відразу. Щось було в Жані Феліксі, що мене відштовхувало. Я міг би сказати, що вони справді були дуже близькими з Алісією. Вони були знайомі дуже довго, і вона, вочевидь, приваблювала його. Чи кохав він її? Я не був упевнений. Пригадалось обличчя Жана Фелікса, коли він дивився на Олкєсту. Так, у його очах була любов, але до картини, не обов'язково до художниці. Жан Фелікс мав пристрасть до мистецтва. Інакше він відвідав би Алісію Угроу. Він підтримав би її. Я точно знав це. Чоловік ніколи не покине таку жінку. Не покине, якщо кохає її. Розділ 21 Дорогою до роботи я зайшов у Вотерстон і купив примірник Алкести. Примітка Утерстон Британська роздрібна мережа з продажу книжок. У передмові йшлося про те, що це найбільш рання трагедія Евріпіда, яка дійшла до нас, і її чи не найменше ставили на сцені. Я почав читати її в метро. Не вельми захоплива книжка. Насправді це доволі дивна п'єса Героя Адмета. Мойри засудили до смертної кари. Примітка. Мойри – у давньогрецькій міфології – богині долі і призначення людей та богів. Та завдяки перемовинам Аполлона з ними Адмет міг викрутитися. Міг врятуватися від смерті, якщо переконав би когось померти замість нього. Він умовляв своїх батька і матір померти замість нього, але вони прямим текстом відмовилися. Важко зрозуміти, чому Адмет так діяв. Така поведінка не зовсім героїчна, за будь-якими стандартами, і, напевно, давні греки вважали його йолопом. Алкеста була сильнішою. Вона вийшла вперед і зголосилася померти за свого чоловіка. Можливо, вона не очікувала, що Адмет прийме її пропозицію, але він погодився. Тож Алкеста помирає і вирушає до Аїда. Примітка Аїд – давньогрецький бог підземного світу, володар царства мертвих. Однак це ще не все. Насправді тут щось типу хепі-енду. Геракл визволяє Алкесту і переможно повертає її у світ живих. Вона знову оживає. Адмет зворушений до сліз воз'єднанням зі своєю дружиною. Почуття Алкести важче прочитати, вона мовчить. Не розмовляє. Я читав і мене морозом сипало. Я не міг повірити. Я знову перечитав останню сторінку п'єси «Повільно». Уважно. Алкеста повертається з царства мертвих і знову встає живою. Але вона мовчить. Не може чи не хоче розповідати про те, що з нею було. Адмет у віччяї звертається до Геракла, питаючи, «Чому моя дружина стоїть тут і не розмовляє?» Відповіді немає. Трагедія закінчується тим, що адмет заводить Алкесту до будинку. В тиші. Чому? Чому ж вона Все мовчки, мов німа стоїть? Розділ 22. Щоденник Алісії Беренсон. 2 Серпня. Сьогодні ще спекотніше. Вочевидь, у Лондоні погода пекучіша, ніж в Афінах. Але в Афінах принаймні є пляж. Сьогодні мені дзвонив Пол з Кембриджа. Я здивувалася, почувши його голос. Ми кілька місяців не розмовляли. Спершу я подумала, що тітка Лідія померла. Мені не соромно визнати, що я відчула полегшення. Але Пол телефонував не тому. Насправді я досі не розумію, чому він дзвонив мені. Він ухилявся від відповідей. Чекала, доки він перейде до суті, але цього не сталося. Він запитував, чи все у мене гаразд, чи в порядку Гебріел, і пробуркотів щось про те, що Лідія почувається так само, як завжди. «Я приїду в гості», – сказала я. «Сто років не бачились, я давно вже збиралася», – Правда в тому, що в мене дуже складні почуття стосовно поїздки додому і перебування там з Лідією і Полом. Тому я уникала цього і потім почувалася винною. Отже, я хоч як не у виграші. «Чудово буде побачитися», – сказала я. «Незабаром приїду, я вже збиралася йти, тому...» І тоді Пол щось промовив так тихо, що я не почула. «Що?» – перепитала я. – Повтори ще раз. – Я кажу, що у мене проблеми, Алісіє. Мені потрібна твоя допомога. – Що сталося? – Не можу говорити про це по телефону. Треба побачитися. – Але я не впевнена, що можу зараз приїхати до Кембриджа. – Я сам приїду до тебе. Сьогодні після обіду. Добре? – Добре? Щось у голосі Пола змусило мене погодитися, не роздумуючи. Він був у відчаї. «Добре», – відповіла я. «Ти точно не можеш розповісти про це зараз?» «Побачимося пізніше», – сказав Пол і поклав слухавку. «Я думаю про це решту ранку. Що може бути таким серйозним, що з усіх людей Пол звернувся до мене? Це стосується Лідії?» Чи, може, будинку? Якась маячня. Після ланчу я не могла працювати. Я звинувачувала в цьому спеку, та насправді мої думки були десь далеко. Я тинялася кухнею, визираючи з вікон, доки на вулиці не побачила Пола. Він махав мені. «Алісіє, привіт!» Перше, що вразило мене, це його жахливий вигляд. Він сильно схуд. Особливе це було видно по обличчю, його скронях і щелепі. Скелетоподібний, нездоровий вигляд, виснажений, наляканий. Ми сіли на кухні, де стояв вентилятор. Я запропонувала йому пива, але він сказав, що радше випив би чогось міцнішого, і це здивувало мене, бо не пригадую, щоб він полюбляв випивати. Я налила йому віскі, трохи, а він долив собі ще. Думаючи, що я не бачу. Спочатку він нічого не говорив. Якусь мить ми просто мовчки сиділи. А потім він повторив те, що казав по телефону. Ті самі слова. «У мене проблеми». Я запитала його, що він має на увазі. Це стосується будинку? Пол відчужено подивився на мене. «Ні, справа не в будинку». «Тоді в чому?» «В мені!» – відповів він. На мить він замовк, але потім зізнався. «Я грав на гроші, і, боюся, багато програв!» Виявилося, що Пол регулярно грає на гроші вже чимало років. Він сказав, що спочатку це був спосіб вибратися з будинку, піти кудись, зробити щось, якось розважитися. «І я його не звинувачую!» «У житті з Лідією веселого мало!» Але він програвав дедалі більше, і тепер усе вийшло з-під контролю. Він навіть вліз до ощадного рахунку, а грошей там було небагато. «Скільки тобі потрібно?» – запитала я. «Двадцять штук». Я не вірила своїм вухам. «Ти програв двадцять тисяч?» «Не все одразу, і ще я позичив гроші у деяких людей». А тепер вони хочуть їх повернути. «Що за люди?» «Якщо я не поверну їм гроші, у мене будуть проблеми». «Ти розповів своїй матері?» Я заздалегідь знала відповідь на це питання. «Пол може і тюхтій, але не дурний». «Звісно, ні. Мама мене вб'є. Мені потрібна твоя допомога, Алісіє. Тому я і приїхав». «У мене немає стільки грошей, Поле». «Я все поверну. Мені не потрібна вся сума одразу. Лише частина». Я нічого не сказала, і він продовжував благати. Ті люди хотіли отримати частину боргу сьогодні. Він не міг повернутися з порожніми руками. Я мала хоч щось йому дати, хоч якусь частину. Я не знала, що мені робити. Я хотіла допомогти Полу, але розуміла, що дати йому грошей – це не вихід із ситуації. Також я знала, що його борги треба тримати у великому секреті від тітки Лідії. Невідомо, що я робила б на місці Пола. Тітка Лідія була страшніша за тих лихварів. «Я випишу тобі чек», – зрештою сказала я. Пол мав жалісно вдячний вигляд і постійно бурмотів «дякую, дякую». Я виписала йому чек на дві тисячі фунтів стерлінгів, який можна було перевести в готівку. Розумію, що не цього він хотів, але все це було для мене незвіданою територією. І я не знала, чи вірити насправді його словам. Щось у цій розповіді не було схоже на правду. «Можливо, я зможу дати тобі більше грошей, якщо поговорю з Гебріелом», – запропонувала я. Але краще б ми інакше вирішили цю проблему. Знаєш, Гебріелів брат адвокат, можливо, він. Пол злякано підскочив, хитаючи головою. Ні, ні, повторював він, ні. Не кажи Гебріелу, не втягуй його в це, будь ласка, я придумаю, як владнати цю ситуацію. Я щось придумаю. А Лідія, може тобі слід. Пол відчайдушно похитав головою і взяв чек. Сума його, очевидно, засмутила, але він нічого не сказав. Невдовзі після цього він пішов. «Я почувалася так, наче підвела його. Ще з дитинства я завжди це відчувала. Я ніколи не виправдовувала його очікувань. Він думав, що я мала бути йому дбайливою матусею. Йому слід було краще мене знати». Я не підходжу на роль мами. Коли повернувся Гебріел, я розповіла йому про це. І, звісно, він був мною незадоволений. Він сказав, що я не повинна була давати полу гроші, і що я взагалі йому нічого не винна. Він – не моя відповідальність. Розумію, що Гебріел має рацію, але правда в тому, що я не можу позбутися почуття провини – я втекла з того будинку від Лідії, а Пол – ні. Він досі в тій пастці. Йому досі вісім років. Я хочу допомогти йому, але не знаю як. 6 серпня Я весь день малювала, працюючи над тлом картини про Ісуса. Я робила ескізи з наших фотографій у Мексиці – Червона потріскана земля, темні колючі чагарники. Думаючи про те, як би передати ту спеку, ту неймовірну сухість, коли почула, що до мене гукає Жан Фелікс. На мить я подумала про те, що можна проігнорувати його, вдавши, ніби мене не було вдома. Але потім я почула дзенькіт в і було вже запізно. Я висунула голову на вулицю і побачила, як він іде садом. Він помахав мені. «Привіт, крихітко!» – промовив Жан Фелікс. «Я тебе відволікаю? Ти працюєш?» «Взагалі то так». «Добре, добре!» – сказав він. «Так тримати. Ти ж знаєш, до виставки лишилося всього шість тижнів. Ти страшенно відстаєш». Він засміявся своїм дратівливим сміхом. Вираз мого обличчя, напевно, видав мене тому що він швидко перестав сміятися. «Жартую, я тут не для того, щоб перевіряти тебе!» Я нічого не відповіла. Просто повернулася до студії, а він пішов за мною.